La Liosolinitat 2090 Santa Veima. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Veïna. Noraayo és la La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Liosolinitat 2090 Santa Veima. Les entitats socials ja no només reclamen que els paguin. Ara volen interessos de demora com a compensació pels endarreriments. L'administració catalana, la que més deu, diu tenir no tenir ni idea de quan podrà pagar. L'anunciï dimens passat que la Generalitat, d'intenció de blindar per llei l'estat del benestar català, no ha estobat les empreses socials, agrupades amb la patronal La Confederació, que aquest mateix dia es van reunir per debatre com eleva el to de la seva protesta pels impagaments de l'administració. Les empreses no lucratives denuncien un deute de 640 milions, dels quals 435 corresponen a la Generalitat i 155 a corporacions locals catalanes. La novetat és que la patronal social, que ja havia advertit que sospesava reclamar interessos de demora, va anunciar aquest dimecres que prepara una campanya en aquest sentit. Ara el col·lectiu necessitarà dades de les entitats, perquè part del deute es remunta al 2010, mentre que un altre és més recent. L'Assemblea de la Confederació es va reunir dimarts passat i va optar per elaborar un pla d'actuació que, a més dels interessos de demora, preveu exigir un reconeixement per escrit del deute vinculat a subvencions i convenis, així com un calendari de pagaments, que fa temps que el sector demana sense èxit. Per ara, tot aquest tipus de reclamacions han rebut com a reporta bones paraules, però ni un euro. El govern somratlla que no pot pagar cosa que va quedar clara quan vam presentar Tens enrere un pla de suport al tercer sector sense cap dotació econòmica. Un suport peculiar. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Susana Ávila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble.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 I comencem parlant de l'alcalde, que assisteix avui al lliurament de premis de la Generalitat a la Iniciativa Comercial i als Establiments Centenaris. Avui, a dos quarts de del vespre, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, acompanyat per regidor de Comerç, Consum i Mercats, i regidor Sant Andreu, el senyor Raymond Blas, i assistirà l'acte de lliurament dels premis de la Generalitat a la Iniciativa Comercial i als Establiments Centenaris. L'acte estarà presidit pel president Artur Mas. Els premis s'atorgan com a reconeixement a les iniciatives comercials més innovadores del comerç de proximitat i per atorgar un tractament diferenciat a les l'establiment que tenen més de 100 anys. El llunyament d'aquesta tretzena edició tindrà lloc al Palau de la Generalitat. I ara parlem una mica de violència perquè eh, han estat detinguts tres lladres que robaven a jolleries de Sant Andreu i Nou Barris. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres presumptes lladres de la ciutat xilena, que han comès tres atracaments en jolleries de la ciutat en els últims quatre mesos, segons han informat aquest divendres la policia catalana. El primer dels atracaments es va perpetrar el passat 22 de desembre en una jolleria de Sants, quan tres homes i una dona van robar. Després de lligar una de les persones Las que eran al interior una gran quantitat de joies i 6.000 euros en efectiu. El segon assalt va tenir lloc en una joieria de Sant Andreu, quan dos homes i una dona van entrar a l'establiment i van intimidar la dependenta amb una nevalla i li van robar joies, diners, una bossa i un gos de raça Yorkshire Terrier. L'últim atracament va tenir lloc el 23 de març a Nou Barris, quan una dona va entrar a la joieria simulant interès, va fer unes compres i mentre va distreure la dependenta, dos homes van entrar van amenaçar la víctima, la van lligar de mans i peus i es van emportar diners de la caixa forta i una gran quantitat de joies. Poques hores després de l'atracament, els investigadors van localitzar el barri de la Salut de Badalona el vehicle amb què s'haurien desplaçat fins a la joieria i que constava com a robat el dia anterior a Barcelona. Els agents van detenir un dels presumptes atracadors quan s'esperaven per agafar un taxi i van observar que els altres dos implicats sortien d'una finca. Al veure els policies van sortir corrents i van ser interceptats i arrestats. Totes les joies robades en l'últim atracament van ser recuperades pels agents, així com el gos robat el 9 de març en un dels establiments i que ha estat tornat als seus propietaris. I tornem a parlar de futbol, tornant a parlar de la Copa Federació, que aquesta setmana serà molt intensa i hem de dir que les entrades per la final de la Copa Federació ja són a la vostra disposició a partir d'avui. Les entrades es poden adquirir de manera anticipada a les oficines del club a partir d'avui, demà dimarts i demà, i demà passat dimecres de 6 de la tarda a 8 del vespre. Els preus seran dentre des dels 5 euros pels socis i pares de futbol base i des dels 10 euros pel públic.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 Els jugadors del futbol base, en canvi, tindran entrada gratuïta. Per descomptat, estan tots convidats a donar suport al primer equip. Doncs aquest serà un dels temes que ocuparà les diferents portades del programa d'aquesta de, setmana. Tot i tractar-se d'una final, amb l'opció de poder veure l'equip aixecar un títol a casa, per primera vegada en la història, el preu pel públic, serà el mateix que el de qualsevol altre partit, és a dir, 10 euros l'entrada a General i 15 a Tribuna. I ara ja entrem dintre del que és l'apartat cultural perquè volem parlar de l'Enau Ivanov, que avui us ofereix als dilluns Equals amb Isiar González. L'Enau Ivanov, de la Fundació Sagrera, el carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui, a les 7 de la tarda, una xerrada amb Isiar González, arquitecta i exregidora de Ciutat Vella, i mostra de glòsic que han improvisat a càrrec de do Carxofa. Donc González és arquitecte, docent i exredora de Ciutat Vella. Actualment treballa en diversos processos de mediació i resolució de conflictes en l'espai públic. Tot seguit, eh, membres de Corda de Kerxofa improvisaran versos cantats arran de la intervenció d'EIsziar González i les aportacions del públic. Què és i quals doncs. I quals és un grup obert de persones que treballen per la igualtat d'oportunitats professionals de la dona en el sector cultural. Tot i que es tracta d'un sector cada cop més feminitzat, els homes continuen ocupant gran part dels llocs de màxima responsabilitat. A més, els principals càrrecs polítics de l'àmbit cultural estan representats en la seva majoria per homes. Els objectius quals se centren a donar visibilitat a la dona en el sector cultural i en sensibilitzar el conjunt del sector per fomentar la paritat en la contractació i adjudicació de responsabilitats. També té l'objectiu de crear una xarxa estable de persones que vellin per la consecució dels objectius anteriors. I què són els dilluns Equals? Doncs entre les accions que es proposen des quals hi ha la celebració d'una trobada oberta cada dos mesos on una professional de l'àmbit de la cultura ofereix una xerrada. És el cas doncs, en aquesta ocasió aquí a la Nau Ivanov d'Aixiar González. I aquesta sessió doncs, es complementa amb una mostra o acció artística protagonitzada per una dona o bé relacionada amb la temàtica, els dilluns i quals tenen lloc cada vegada en un equipament cultural diferent, en aquest cas a la nau Ivanov, i l'entrada és totalment gratuïta, tot i que eh, l'aforament, en aquest cas, doncs és limitat. I com cada dilluns dilluns també fem un apunt a la informació esportiva perquè eh, aquest cap de setmana, precisament ahir, es va jugar el partit gimnàstic de Tarragona Unió Esportiva Sant Andreu en què el Sant Andreu doncs, va perdre per dos gols a zero. El Sant Andreu ha caigut al nou estadi de Tarragona en un partit estrany on els gols del Nàstic han arribat en moments clau. El gran, els granes s'han avançat de penal in, inexistent al límit del descans i han sentenciat el minut 92 al contraatac, quan el Sant Andreu buscava l'empat. Els locals han començat forts per buscar la seva vuitena victòria consecutiva. Aaron Bueno feia el primer avís en el minut 2 amb un cop de ca per sobre de la porteria de Morales. Era el preludi de tres ocasions del nàstic en un minut. Passada l'esquena dels centrals, perera remata, treu Morales i el refús l'envia novament perera al pal. Un minut després, servei de córner de Marc Martínez i torna a aparèixer Parera per posar al cap i enviar una rematada ajustada que Morales ha enviat a córner amb una estirada. El Sant Andreu ha provat d'estirar-se, arribant amb dues rematades de Josu i Aitor que atrapava fàcil Rubén Pérez. Ha estat una treva curta, doncs els tarragonins han tornat a la càrrega amb un xut de Marcos des de fora i una rematada mossegada de Bezares en posició molt clara. Els de Xavi Salamero estaven sent superiors i buscaven contínuament l'esquena dels centrals andreuencs, però no trobaven la manera batre Morales. Poc abans del descans s'ha viscut una situació surrealista. Xavi Jiménez ha, ha protestat una acció i el col·legiat valencià li ha mostrat la targeta groga. Fins aquí tot normal. El xou ha arribat quan, al mirar les seves anotacions, l'àrbitre ha tret la vermella al capitán Drauenc pensant que es tractava de la segona groga. Fins aquell moment havien vist la targeta Boniquet i Cárdenas. Aquest últim ha estat amb qui s'ha confós Aba Abad Esteban. Xavi Jiménez, sabent que era la primera groga que veia, s'ha negat a sortir del terreny de joc i després de quatre minuts de protestes en què Jorge Muñoz també ha vist la groga, el col·legiat ha rectificat la seva errada i el partit ha continuat. Semblava que tot tornava a la normalitat, però llavors Xavi Martínez ha caigut dins l'àrea en una disputa amb Borja i l'àrbitre no ha dubtat en assenyalar el penal. Una acció que ja en directe no semblava penal i que les imatges de televisió confirmen que, en efecte, no era mereixadora de la pena màxima. Sigui com sigui, el col·legiat ha assenyalat i Aaron Bueno no ha perdonat per marxar els vestidors amb un 1-0. Un gol que, sent entendre descompte, feia mal després d'aguantar un resultat durant tota la primera part. Hem de dir que el Sant Andreu ha sortit millor en la segona part, tot i que els locals seguien arribant en perill. Pereira feia un misto davant Morales i minuts després Cárdenas salvava sota pals el gol de Javi Martínez. Els quadribarrats han tingut uns minuts de domini en què no han trobat l'última passada. En aquests minuts s'ha reclamat un penal per unes mans de Viale dins l'àrea grana. Jorge Muñoz ha tingut la més clara en una rematada des de la frontal que ha desviat a córner Rubén Pérez. Entre el carrusel de canvis, Marcos Jiménez ha pogut fer el segon pel nàstic, però la seva rematada amb el cap ha estat invalidada per fora de joc. Edgar s'ha encarregat de respondre amb un xut de falta directa que ha marxat a uns centímetres del pal de la porteria tarragonina. L'equip apretava buscant trobar alguna rematada clara, però llavors el nàstic amb gent de refresc al camp amenaçava fort el contraatac. En una d'aquestes accions, Morales ha rebut un cop el nas a la tingut estès a terra durant 4 minuts, un fet que ha propiciat que s'afegissin 7 minuts de descompte. En aquest temps, amb l'equip fos físicament pel cansament acumulat un contraatac letal finalitzat per David Aro ha posat la sentència en el marcador. Per tant, el resultat final, gimnàstic de Tarragona 2, Unió Esportiva de Sant Andreu 0 i ara doncs esperem el que dijous, a l'hora quin paper fa els Sant Andreu davant la, el partit de tornada de la final de la Copa Federació. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació fins ara. Mm, mm, mm. My heart shiny you so my heart is looking vulnerable al 91.6 de la EPAE, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Bello. Ahí a la nit va tenir lloc la gala solidària al Gran Teatre del Liceu a favor de la Creu Roja Catalunya. Un acte organitzat per Rotary Club Oma, la banda de jazz de Sant Andreu Enca, de Sant Andreu Jazz Band, va oferir un gran concert. Sigit sí, sí, per Joan Chamorro, i amb ell, amb Joan Chamorro, vam parlar, després del concert, sobre la Sant Andreu Jazz Band, el concert apodagògic i el futur de la banda de jazz. acabat la Gala Solidària del Gran Teatre de Liceu a càrrec de la Sant Andreu Jazz Band, un acte organitzat de favor de la Creu Roja Catalunya i organitzat per Rotary Club. I tenim amb nosaltres a Joan Chamorro, el director de la Sant Andreu Jazz Band. Bona nit! Hola, bona, bona nit, bona Primer de tot, quina és la teva valoració del concert que heu ofert, he ofert aquesta nit? Bueno, en general molt bona perquè crec que ha vingut moltíssima gent, eh, això per començar és molt bo, després jo crec que, que la banda ens hem entregat bastant, eh, crec que hem passat una molt bona estona, ha sigut una hora i mitja llarga, quasi dues, on cada nen ha tingut la seva oportunitat de fer, de cantar o de fer els seus solos i ha hagut una molt bona energia i, i això s'ha... Doncs, s'ha vist en el públic que, pues, bueno, que estava com molt entusiasmat, aplaudint totes les participacions, tots els temes i, i, i, bueno, i en definitiva molta gent, molts calerons per el que, que significava les avui l'evento no? que eren els 100, 100.000 àpats pels nens uh -huh. del nostre país que no mengen o que mengen poquet. Uh -huh. El públic ha estat entregar fins que fins i tot que quan la banda estava fora i una miqueta el públic fora us ha demanat un bis. Sí, s'ho han passat molt bé i, i tenien ganes d'un altre tema més. i Llavors eh, s ha, ells han, han anat veient que també els temes no són, no són molt llargs, que llavors els ha vingut de, de gust. Hem, hem fet un tema cantat també per l'Andrea i, i bueno, m'hi ha agradat molt. Bueno, és simptomàtic, no?, quan fas vistos i et demanen que la gent s'ho està passant bé, això per a nosaltres és un plaer. Ha estat una, una gala, un concert molt especial perquè hi ha hagut moltes novetats, moltes sorpreses. Sí, sí, sí, sí, hi ha hagut molts amics que han volgut, o uns quants amics que han volgut corregionar amb nosaltres. Sempre Ci Terrassa, que és un dels pianistes més importants del país, eh, pues, que és col·laborador quasi sempre de, de, de, de moltes coses, està en d'hoste des de l'ascendor de i es van, part col·labora amb els meus grups des de, fa, des de fa 4 anys, amb el grup de l'Andrea, i fa 25 anys el conec. Ha vingut, la seva filla també ha ballat amb un tema, ha vingut també el Josep Travé, sí, sí, sí. el Josep Travé, que també col·labora amb nosaltres de fa molt de temps, un gran guitarrista. Eh, també hem tingut la col·laboració molt maca de Dani Alegret, dels de, de, de Amics de les Sars que van col·laborar, van col·laborar amb l'Andrea i amb Josep Travé amb, amb, amb el seu espectacle Sant Cugat i d'alguna manera pues, ha vingut a veure'ns i jo li he dit ep, n'he enredat perquè sortís a cantar un tema amb nosaltres. I, I bueno, ho ha estrenat també un tema nou. Hem estrenat temes nous, estrenat la petita de la banda cantant que ho ha fet molt bé, la Elsa Armengou amb, amb, amb 8 anyets, tota una campeona. Hem, eh, la, hem estrenat també un tema de violí, de Bastida, Joan Martí ha tocat l'All of Me, un arranjament nou de Joan Montnè, bueno, no? ha hagut moltes sorpreses, moltes coses. Ha estat una sí. gala molt, molt completa. Pues bueno... <laughs> Perquè la Sant Andreu ja es van va néixer fa set anys, que era bé, el set 2006. Anys. Pues sí, pràcticament. És un combo que neix en el seno de la Escola Municipal de Música de Sant Andreu, amb vuit nens, amb nou nens, eh, el, primer, el primer any, després es va creixent, fem el primer CD, i llavors surten concerts, va creixent molt la banda, creix tant que en un moment donat surt de l'escola de música de Sant Andreu i passa a ser un grup de, de, de, que porto jo i que d'alguna manera ens agafa al taller de músics per qüestions d'infraestructura i apoio logístic i... però no són nens que estudien, la majoria són nens que, bueno, que alguns estan en l'escola d'altres venen d'altres escoles, és un grup del barri, és Sant Andreu i van. Uh, I bueno, fins ara portem uns set anys ja, ja han passat com 45 eh, nens eh, per la banda i ara pos pues ara serem uns 28 o 29 uh -huh. o sigui que van sortint per dalt, van entrar per, per sota i, i la veritat és que crec que té, que té futur, és un projecte que, amb el qual jo poso molta energia, molta il·lusió, moltes ganes. Crec que d'alguna manera estem treballant en eh, d'una manera que, que els nens s'entusiasmen molt per la música estan re, eh, conseguint resultats molt macos ja de ben petits i això pues, té un resultat de cara a la gent al públic que igual pues, no, no, no estava acostumat a sentir aquest tipus de música i hi ha molta gent que s'apropa a aquest tipus de música i, i, i surt pues, entusiasmada i d'alguna manera pues, a través de, de nosaltres pues, van a, a sentir més això no? i amb això pues, és una altra faceta que, de la qual jo també em sento molt, molt orgullós perquè el jazz és un tipus de música minoritari, parell, bueno, avorrit... Eh, no, no, avorrit en absolut, el que passa és que el, el, el jazz en principi eh, se li tilda de, de música intel·lectual, música que, que és difícil d'entendre, però això és com dir que no t'agrada la música clàssica. La música clàssica són segles de música no? I, i tu no pots dir no m'agrada perquè hi ha tantes músiques clàssiques diferents. No? En el Jasper és el mateix. No, no, és, no té tanta longevitat com la música clàssica, però té un segle, de, un segle de vida, un segle épico, llavors dins de, de, dels 100 anys aquests hi ha moltes històries, molts tipus de jazz, jazz vocal, jazz instrumental, bebop, hardbop, Dixieland, New Orleans, free jazz, fusion, jazz funciona amb el rock, llavors clar, dir no m'agrada el jazz, el jazz neix com una música popular, la música que nosaltres fem és una música eh, que es basa en el swing, en, en, en, que es basa en, en una música que en principi està pensada per ballar, i a partir d'ahí també fent coses una miqueta més, eh, més eh, contemporànies, tipo als 40, als 50, bebop, però incorporem temes també de, de, de més moderns. Lo que sí que fem és, és buscar un repertori que, òbviament, ens, ens, els té que enganxar els nens, perquè jo vull que ells se sentin molt còmodes, i d'alguna manera i això es trasbassa la gent, eh, eh, si el jazz no és més popular crec que perquè tampoc, tampoc es posa molt als mitjans i perquè no se li dóna l'oportunitat, jo crec que, que si la gent escoltés una miqueta de més d'aquest tipus de jazz, una mica més així com més tradicional dels anys 30, els 40, a través d'ell podien conèixer altres històries molt més modernes que sí que potser necessiten una miqueta més de, de, de com diria, d'escolta de, de, de, molt més atenta, no? Tampoc és això, no? Però, però bueno, la qüestió és que ja és una música popular i que teoria i podria tindre un públic més ampli. No? Uh -huh. I jo crec que d'alguna manera pues, a través de nosaltres pues, ho, aconseguit mica, ho aconseguim una mica. Un dels efectes que està produint aquesta, que la Sant Andreu Jazz Band és la pel·lícula documental que es va estar uh -huh. al passat febrer a Kids and Music Sant Andreu Jazz Band que el passat festival de l'Internacional de Cine Documental, Música Bifita Inèdit, va guanyar la secció nacional. Mm -hmm. Com va ser l'experiència de que us facin un documental sobre la Sant Andreu Jazz Band, amb personalitats tan importants del jazz com Ricard Gil, Wake Up Gordon, Terrell Stafford o Jesse Davis, que parlaven molt i molt bé de la Sant Andreu Jazz Band i de la tasca que esteu portant a terme amb el jazz i amb les noves generacions. Bé, a veure, la, la pel·lícula va ser una idea, en principi, de Borja Duño, que és un periodista, i de Ramon Tor, que és el, el director, eh, al veure de que aquest projecte tenia una solidesa eh, per moltes raons i que podia ser molt interessant. Hi havia moltes coses a dins, moltes històries, moltes, moltes eh, coses que, es podien contar, que, pod que podien ser interessants a nivell musical, a nivell pedagògic, a nivell social. Llavors eh, es va tindre la idea de fer aquesta pel·lícula, van estar, van estar rodant eh, durant un any, un any i mig, i, i la veritat és que el, el resultat eh, és molt maco, es, expressa exactament el que és la Sandro Yes Van. No? Hi ha moments de treball, hi ha moments de, de relax, hi ha moments de, del concert amb, amb aquests americans que van vindre, eh, donant la seva opinió, interactuant amb nosaltres, es veu com els nens estudien, es veu com els nens treballen, es veu com en un moment donat també hi ha atenció, perquè no tot, és, no tot és flors i violes, hi ha moments també quan treballes amb nens que, que has de barallar-te una mica, jo intento, intento fer-ho el menys possible, però has de posar-te molt sèrie. A vegades també reflexa en la, en la pel·lícula, es veu en, en, en les pròpies classes, es veu quina és la manera de treballar que jo tinc, la música que es basa fundamentalmente en dos aspectos. Uno es que la música entra por vida como un lenguaje y que la lectura y la y la escritura obviamente es importante, pero pero no te que anapan de van de lo que es la ascolta y lo que es la capacidad del niño de reproducir y de imitar a eh aquest tip de llenguatge que és com s'estudien i s'aprenen tots els llenguatges i després hi ha un altre punt que també es veu en la pel·lícula i que es veu quan veus el Sant Andreu i Van que és que intentem fer música, intentem ja des del principi amb els nens que comencen els sis, set, vuit o nou anys, intentem fer música des del principi. Per què? Perquè jo entenc que el hem de valorar molt el presem, hem de, hem de buscar que els nens tinguin ganes de fer aquella cosa no perquè demà tocaran bé, sinó perquè avui ja tenen ganes de fer això. Tinc, tinc que fer, tenim que fer els professors que els nens tinguin ganes de fer música, se sentin música al principi. Es poden fer moltes coses amb poca tècnica, sí. es poden fer, eh, poden fer molta música, en veritat, de, de, de tindre molta tècnica i òbviament es pot fer molta música sense llegir i sense escriure perquè, ja et dic, treballar a través d'escoltar i d'imitar, que és com feien els músics de jazz i és com, com, com, com es fa en la música popular, com fan els flamencos i com s'apren un idioma, no? A través d'aquí els nens són capaços d'agafar coses eh, que no estan en la partitura, que no estan en les partitures, sinó que quan aprens a través de la pròpia música, òbviament la tècnica l'aprens, però l'aprens i entres i, i, i, i aprens, no? no sé quin, eh, amache, no? amac, que és que és que entres molt més enllà de les notes, entres en el sentiment, entres en el que vol dir el músic. Això és una manera que nosaltres tenim de treballar tots i es nota després es tradueix en el so de cada un dels nens, no? perquè són, són, són, són, són uh, molt autèntics, molt, molt, molt en, en la línia del que té que ser un so d'una un, persona que és professional. No? Uh -huh. Perquè per ser músic, independentment de, del gènere que sigui, ja per exemple estem parlant del jazz ara, si neix amb aquest talent, S'aprèn, és una raó de les dues coses, Jo, jo, penso, jo penso que... perquè estem veient nens d'una edat molt curta, que tenen molta traça, que tenen molt de talent, però en aquest talent també hi ha treball... Sí, jo penso, jo penso que la majoria de nens, potencialment, i això ho dic a la pel·lícula, i ho dic sempre que em, que em fan preguntes d'aquest tipus, no? la majoria de nens tenen talent, la majoria de nens, si han escoltat música a casa, si els seus pares tenen una sensibilitat per la música i els han posat música a les escoles, o si els nens viuen la música com una, una cosa divertida, quan arriben als 5-6 anys, si tu els saps conduir bé i si tu saps fer que estimin la música, que tinguin ganes de tocar, aquests nens, la majoria d'aquests nens, poden, poden fer coses molt, molt magues. Ho dic per l'experiència que tinc, perquè la veritat és que la majoria d'alumnes que, que, que, que tinc Eh, pues, realment estan aconseguint fites molt, molt maques a nivell instrumental i estic parlant de nens de 7, de 8, de 9 anys i, i no són no és que siguin supertalentosos, és que són nens que tenen, tenen il·lusió per fer-ho, òbviament han escoltat música a casa, tenen melodies en el cap, tenen ritmes en el cap i l'únic que jo faig és dir anem a treure, anem a treure aquesta música que tu, tens, que tu tens a fora, a través de l'instrument sense necessitat de les partitures, sinó directament en la font. La font en, en aquells casos la font és la música que tenen el seu cap. i Llavors jo el que vull és que hi connectin el cap, amb el seu cap amb el seu instrument. És tan fàcil com, com, com apren un, un tipus de llenguatge. Qualsevol. Crear la necessitat de que ells tinguin necessitat de fer-ho. No? Uh -huh. I, I la veritat és que no deixo de sorprendre'm treballant en aquesta línia com la majoria de nens, la majoria de nens, poden tocar molt, molt macos. Òbviament, quan comences d'aquesta manera, en 6 anys, en 7 anys, que, que ets una esponja, òbviament, quan arribes als 10, 11, 12, 13, tens un talent, però no és que tu nacis amb el talent. Òbviament, sempre hi ha aquell nen que té super, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt talent. No parlem d'aquest, jo parlo de la... m'interessa també, però a mi m'interessa la gent normal, els nens normals que tenen ganes de funcionar. a partir d'aquí, aconseguir que el, que, el, que el màxim rendiment a través d'estimar-se de, de de, de, de, de molt la música. No? Uh -huh. Un exemple també d'aquesta gran feina que està portant, la Sandra en Joan Jaspàs, que heu participat a, dos anys seguits el Festival Internacional de Jazz de Terrassa, el Festival de Jazz de Barcelona, he actuat a l'Auditori, al Palau de la Música, he actuat també en Jesse Davis, en Terrell Stafford, en Dick Oats, en Kenny P. Bobby Gordon, etc. etc sí, etc. ho moltíssima gent. Sí. Molta, molt reconeixement. Com es pot dir a uns nens que estan començant que toquin, per exemple, al Gran Teatre de Liceu, a festivals Internacionals, a grans figures? Com s'ho A veure, això com, a veure, no és una cosa que és de la nit al dia, sinó que hi ha un procés. Hi ha un procés. el primer CD nosaltres vam començar a fer concerts, i vam gravar aquest primer CD i estava el senyor Ricard Gili, Ignacio Terrassa, Josep Treve, Daniel Alonso, eh, eh, Josep Treve ja ho he dit, aquí més Sergi Vergés, eh, Clara Sajago, moltíssima gent que ja és professional. D'alguna manera pues ells van, van entrar en la onda, tant els adults com els nens de tocar junts, de tocar plegats, perquè la música va més enllà de, de, de sentir que ets millor i pitjor, és una qüestió de col·laborar, és una qüestió de tu poses el que tu aportes. En aquell moment els, els professionals aporten molt i els nens, si estan alerta, reben molt. Llavors és una manera de créixer. Eh, jo he intentat sempre, en molts concerts, que hi hagi sempre un o dos col·laboradors perquè hi hagi aquestes simbiosis. En el segon CD, com bé tu deies, està Perico San Beat, Sakem Peplosky, Bobby Gordon, Matthew Simon, Dick eh, Coats... Eh, òbviament, pues, és això, els nens ja venen, ja venen en la costum aquesta, no? Llavors, de sobte, es plantes amb un, un, un escenari, amb aquesta gent i, i, i estan allí, sembla que han estat tota la vida, no han estat tota la vida, sinó que, que bueno, hi ha hagut com una mena de, de, de progressió, no? Jo també intento treballar la música, jo personalment, per mi, i òbviament posar-ho eh, en, en, en els nens o el és, la música, eh, si tu et concentres en la música, y voss eh, como te diría bols compartir lo que fas va més allá or estiguis no va més allá de aquí tocan qui, toca, qui si no es yo fa lo que sé para pasar mover ytransmetes eso si estás en el liceo pues molt ve pero tanca els ulls e intenta entrar en la música ves més allá de del ego o méss allá de, de sentirte méss o menys para que tocas am o a on tocas no sino que vas a, a tocar lo que yo he estudia i i i i a, si a la gent, no? I jo a, a compartir amb aquesta, amb aquesta filosofia i aquesta manera de que tinc de d'intentar intent, entendre la música i de fer-la entendre als nens és molt difícil que els nens tinguin el que es diu, que es diu normalment com el track del músic, no? els nervis que et donen tocar un escenari davant de dos mil persones, o tocar en una televisió o fer un directe en una ràdio. No? Per què? Perquè anem a fer el que hem estudiat, anem a fer el que sabem i no ens jutgen sinó senzillament anem a compartir el que fem i per mi això és molt important. Avui per exemple en el concert hem tingut la, la, la, la, la, la cosa tan maca de l'estrena de, de l'Elsa Armengou amb uit anys cantant. No? Aquesta nena és, no li treus una paraula de no perquè no, no, no sàpi perquè és molt intel·ligent, molt intel·ligent, però és molt tímida, és molt tímida. però a través de la música aconsegueix treure eh, aquesta cosa que té dins que és molt, que és molt. I, i avui demand doncs, de no sé quanta persone havia 1.400, 1300centes, eh, ha cantat. Igual si té que fer un discurs no el fa, però ha cantat. A través de la música ella és capaç de expressar. ¿Por qué? Porque lo que te ganas es de cantar, lo que te ganas es de transmitir, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Mhm. Uh -huh. la, la darrera pregunta, heu va a Sant Cugat, vau actuar muy properament a a Luz de Gas. ¿Quines son las pr les properes dates de la Sant Andreu Jazz Band? Pues mira, la Sant Andreu Jazz Band té varios reptes eh aquest any ara toquem bé un altre cop el Dicoats, que és un dels millors saxofonistes del món, bueno, millors és molt relatiu amb música, no? un dels més prestigiosos, diria, un que més nom tenen, i fem un concert amb ell, amb el SAT, en el SAT i a Sant Andreu, el dia 20 de de, maio, de maig, obert per la gent, i això ho gravem. I llavors després tenim possiblement al Festival de Barcelona, també farem un, farem un, un, un, un concert a La Habana, Parc Públic Infantil, que fa 3 anys que ho fem i funciona molt bé, som pla de nens i pares amb nens, i després pues, tenim, la veritat, tenim diverses coses eh, molt maques també, anem a Zaragoza, també a tota la Big Band, a compartir, allí anem a alguns concerts, a algun concert solidari més que, que també fem, i a, i a alguna escola també fem per una miqueta mostrar la nostra feina, escoles de música, i bé, bueno, moltes coses que van sortint. No pareu, doncs moltes gràcies Joan Chamorro i moltes felicitats a Sant Andreu i Gervant doncs per la, el vostre concert i la vostra aportació a la gala Moltes gràcies, un salut a tots els oients de Ràdio Trinitat Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble doncs acabem de parlar amb el senyor Joan Chamorro després de la cara solidària al Gran Teatre de Liceu, el director Joan Chamorro de la Sant Andreu Jazz Band. Doncs ara només queda esperar el proper 20 de maig al Sant Andreu Teatre on podrem tornar a escoltar aquest grup tan jove de jazz. Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el dia 20 de maig perquè el Sant Andreu Jazz Band doncs ja és aquí a les portes i, cal la, i val la pena doncs, que sent andreuencs i andreuenques doncs, coneguem com sona aquesta banda. El que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè d'aquí a una estona intentarem parlar amb una entitat doncs, que porta molts anys ja treballant a la fotografia als nostres barris, com és el grup Fotosagrera. Entrem d'aquí uns, min uns minuts, fins ara. de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs hem de dir que a partir d'avui el centre cívic de la Sagrera a la Barraca us acosta la cara de la festa Qui organitza? Doncs el grup Fotosagrera Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels seus responsables, el senyor Josep Maria Garcia, Molt bon dia Sí, bon dia Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliqués una mica eh, què és Fotosagrera perquè la gent doncs, vagi ja coneguant aquesta entitat i que aquest, aquesta tarda doncs, vagi a aquesta inauguració. Ah, bé, molt bé. Mira, Fotosagrera, de fet, aviam, neix fa a partir d'una idea de fa uns 4 anys enrere on un grup de fotògrafs eh, decideixen organitzar-se per tal de bueno, crear un grup d'un punt de trobada on la fotografia sigui el, el punt d'unió bueno, per treballar i compartir experiències i material i, en definitiva, fer exposicions i activitats. Uh -huh. I bueno, això ens ha portat que, a dades d'avui, de pues, començar que érem pues, ja un grup del que érem 4 i 5, ara en som 51 socis, uh -huh. on estem ubicats a la nau IVA 9, on allà, pues, presentem les nostres exposicions i també al centre cívic. Per aquella, aquella gent que vulgui conèixer Fotosagrera, què és el que hauria de fer? Ah, doncs, pues, mira, a través del nostre correu electrònic, Fotosagrera, en PH, eh? PH, Fotosagrera, PH, Fotosagrera, uh, arroba, gmail, uh -huh. uh, ens pot arribar l'enllaç i si està interessat, som aficionats a la fotografia, doncs, uh, bueno, els acollins ja poden formar part del, del grup, és un grup les pretensions bueno, són el que us de abans de uh, viure i treballar la fotografia um, com a concepte d'art. Eh? Vull uh -huh. dir, un tema més que res, pues, pues anar millorant-nos cada dia. Perquè l'afició el... la per la fotografia com neix? Bé, cada persona pues, uh, aviam, des de... Ca... I els perfils, el que es deia el grup justament uh, hi ha gent que són professionals uh -huh. eh, que se dediquen a viure de la fotografia i altres que ja porten molts anys que ja havien treballat eh, amb, amb les analògiques i, i ara s'han passat a les digitals mm. i gent que justament comença ara. Vull dir que el perfil és molt divers. I llavors, mm. bueno, és les ganes de voler captar la imatge mm. i en aquest cas, com que es movem a la Sagrera, pues, l'exposició de la Sagrera gira l'entorn de, dels carrers i les persones de la Sagrera. Uh -huh. sí. Doncs des d'aquí el que volem és convidar a tots els nostres oients a que s'acostin al grup fotosegrera perquè sapiguen doncs, i vagin agafant taules del que és la fotografia, no? Perfecte, sí, mira, si em permet, uh -huh. uh, justament els segons dimarts de mes sí. fem unes tertulis obertes on parlem de la fotografia, uh -huh. on te fem valoració de les fotografies nostres o inclús petites aportacions des de l'estudi d'un fotògraf famós i allà el treballem, el discutim i, i en parlem. Això és el dimarts. Ah. I en aquest cas, concretament, a part de l'exposició d'avui, que és a les 7, el dia 20 fem una que convidem el Xavier Bersiana, ah. eh, fotògraf i arquitecte, que és el precursor de l'estació de l'AVE eh, i de la nau Ibanov, ah. on va eh, nous bueno, parlar d'un dels treballs nostres, projecte, potser el projecte més formal que tenim, que és el, el projecte Sump Segrera. Uh -huh. En què fet, consisteix? Sí, de fet, tracta de fer un seguiment, allà les la Segreta estem vivint uns temps de canvis, on a l'estació de l'Avi ens comportarà uns canvis uh -huh. urbans, també de persones, uh -huh. i des de fa aquests quatre anys estem fent un seguiment, bueno, concretament en tres, la idea surt des de fa quatre anys, per formalment estar organitzat dins de tres anys, ho està coordinant la Cristina Rasso, fotògrafa professional, uh -huh. i d'abans cada dos vegades a l'any fem una exposició al carrer, que en serà el dia 20 i el dia 21 a la plaça Massades i Cidaldells, i a la tarda, el dissabte a la tarda, es farà la ponència aquesta a càrrec d'en Xavier Garciana. Una cosa important que hem de dir és que aquesta tarda precisament s'inaugura aquesta exposició al centre uh -huh. cívic de la Sagrera de la Barraca, oi? Ah, exacte, sí, sí, allà ens podeu trobar. Uh -huh. I la gent sí. que, que s'hi acosti, què és el que podrà, el que podrà veure? Bueno, en aquest cas, pues, ha eh, ja o sigui, el grup de fotògrafs a través d'aquesta exposició col·lectiva, ja de, evidentment a nivells d'autor, Justament ha un autor a bueno, diverses sales a nivell de Barcelona, inclús a Calella. Eh, eh, doncs, avui concretament hem escollit el tema, eh, hem volgut dir, eh, treballar el tema de la festa. La festa és un punt de trobar entre els ciutadans, els veïns, es troben amb diferents generacions i hem volgut plasmar la titulem la cara de la festa que de fet són diferents anècdotes i icones que passen durant els dies festius que en aquest cas serien les festes de la primavera i de la sagrera de cada any o sigui que podrem veure fotografies des del carnestoltes, els castells Exace. les festes, els concerts de música i uh -huh. des d'una mirada eh, artística, una mirada mm, suggerent de cada autor com escull dues o tres fotografies uh -huh. i, i cada, cada autor pues, ho poso plasma des de la seves manera, és, en forma de despresar una imatge que passa cada any eh, a través d'un autor i des de la seva mirada. Jo uh -huh. una mica voler reflectir la diversitat de, del barri de la Sagrera, no? Exacte, sig, sí. de fet allà l'exposició aquesta poreu que hi ha diversitat des de la gent gran com i participant inclos amb els concerts, uh -huh. la gent jove, vull diria dir que ja diverses de hem de fer tot el que passa en general és altra, eh, el que passa en general a tot el que són les festes majors a nivell de, de tot Catalunya, no? on te, es troben diverses generacions, oh. eh, avis, eh, nens, eh, eh, en fin, joves, eh, per, per passar se bé en diferents àmbits, i això és el que volem. Perquè aquesta exposició que, que s'inaugura avui podríem dir que és un preludi del que es podrà també veure per les festes de la primavera que són a punt de tocar, no, ja? Exacte, o sigui, de fet entren dintre... Del, en, en, o sigui, aquestes com, col·lectives sempre procurem que coincideixin amb les festes del barri, ah. i en aquest cas són les festes de primavera, que són el dia, tal com es deia, el dia 20, 19, 20 21 d'aquest ah. mes d'abril. Sí. Doncs esperem que sigui tot un èxit aquesta exposició que comença aquest vespre. Serà a partir de les 7 de la tarda al Centre Cívic. Ah, exacte, sí, sí. allà ens podeu trobar intentats de poder-los rebre i poder parlar amb vosaltres i amb tots els veïns. Molt bé. Doncs senyor Lluís, Maria Garcia, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. I això, doncs aquesta tarda, que tothom vagi cap allà al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, que podrà gaudir de la vostra exposició. Molt bé, gràcies, us farem i els atendrem. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, molt bon dia. Bon dia. D'acord, doncs nosaltres que continuem endavant en el nostre programa d'avui, doncs tal i com us deia, amb aquesta exposició, la festa és un element de trobada, de convivència i aquesta exposició es realitzarà fins al 24 d'abril a on? Doncs al Centre Cívic de la Sagrera. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, uh, escoltarem una mica de música, però res, ràpidament, perquè el que volem és convidar-vos també a passejar-vos pels nostres barris i ja, doncs a, a poder assistir a algunes de, de les actes, algunes de les activitats que s'hi realitzen. Uh, fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara. Mm -hmm. You We are Sennyora senyors recta final del nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és comentar-vos algunes de les activitats, tal i com us dèiem, de les que es realitzen als nostres barris. I precisament començant pel barri de la Trinitat Vlla José bueno, perquè realitza la Biblioteca de la Trinitat Vea José Barbero, un projecte que ja fa dies que del qual us anem parlant, però que precisament doncs, avui arribar a la seva culminació. Es tracta del projecte Binomio que es dona a conèixer a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Cada dilluns a dos quarts de set de la tarda. A dos quarts de nou del vespre es realitza el projecte d'il·lustració urbana Binomio fers pels burroves. El resultat final el podreu veure a partir d'avui a la sala infantil de la Biblioteca Tritat Vella José Barbera, al carrer Calícia número 16. El projecte compta amb el suport de l'APC Sant Andreu, educadors a partir del carrer i del servei de dinamització juvenil. Però aquesta no és l'única de les activitats que realitzen els nostres barris, perquè ara, si ens acostem al Centre Cultural Can Fabra, podreu gaudir de l'exposició al Montecàrregues. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix fins al proper 14 d'abril a l'àrea del còmic de la primera planta de l'exposició al Montecargues. L'exposició mostrarà treballs originals, esbosos, dissenys de personatges, acabats de tinta i color, i amb una infinitat d'estils variats dels 26 autors i autores que participen al fanziner al Montecargues. En aquesta tercera entrega dedicat en cor i ànima als superherois. Doncs els seus creadors estan cursant el quart d any d'art gràfic a l'escola Hosso i volen demostrar en aquest fanziner el potencial que estan arribant a assolir en aquest últim any d'estudis de còmic. Podeu trobar al Montecargues a la biblioteca i també aquesta setmana... Eh que pel cap de setmana el 31è Saló Internacional del Còmic de Barcelona en un estat que té la mateixa Escola Joso. I ara parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix una exposició arran dels 50 anys de la nevada del barri. La Biblioteca Trinitat Vella José Barbero, una altra vegada al carrer Galicia número 16, us ofereix una exposició arran dels 50 anys de la nevada del barri. Es celebra més de 50 anys de la gran nevada que va assolir a Barcelona l'any 1962. I a la Biblioteca Tritat Vella, José Barbero acolliran. Fins al proper 15 d'abril, l'exposició fotogràfica 50 anys de la nevada de 1962 a Tritat Vella. Doncs es tracta d'una gran ocasió per veure imatges espectaculars de com era el nostre barri el 1962, sota una gran nevada que va marcar tota una generació de barcelonins. I ara ens acostem al que es realitzarà, a partir de demà, ja que eh, la Biblioteca Ines i Iglesias Can Fabra us acosta el dibuixant de còmics Alfonso López. La Biblioteca Ines i Iglesias Can al carrer del Segre número 24 s'ofereix a partir de demà, dimarts, a la sala d'exposicions, una selecció que recull l'obra publicada d'Alfonso López durant els deu, seu deu últims anys on destaca la diversitat de registres del conegut autor de còmic que van des de la comèdia costumista, l'aventura i la biografia fins l'humor polític. Presentació a càrrec de PP Galvé, d'estudiós i crític de la historieta i visita guiada del mateix autor Alfonso López. L'entrada és totalment gratuïta. També demà realitzen activitats a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, en concret la Urraca Astuta, una de les activitats infantils. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us oferirà demà dimarts, a les 6 de la tarda, dins de les seves activitats infantils de la representació del conte la Urraca Astuta, adaptació d'un conte iranía. Dicen que los torros són molt astutos i que sempre estan engañando a los otros animals del bosque, però en este cuento la Urraca es más inteligente que ell. ¿Quieres saber com la barraca engaña el zorro? Aquesta representació és a càrrec de Patricia Boniquete. Tindrà bon. lloc a la sala infantil la Biblioteca Tritat Vella i José Barbero i és una activitat conjunta amb el Centre Cívic de la Tritat Vella, organitzada pel Pla Integral de la Tritat Vella. I més coses encara comentar-vos, anem ara tornem cap al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, que us acosta a la cara de la festa. La festa és un element de trobada de convivència i aquesta exposició, que es fa fins al proper 24 d'avril, al Centre Civil de la Sagrera, n'és una mostra. És una... és una exposició organitzada, tal com hem dit, pel grup Fotos Sagrera. I ara ens n'anem cap a la Fabricots, perquè l'Espai Josep Bota de la Fabricots us acosta una mostra col·lectiva de viatges i retrats. L'Espai Josep Bota de la Fabricots, al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix una mostra col·lectiva de viatges i retrats. Aquesta mostra que realitzarà fins al proper 26 d'avril abril vol donar importància a la fotografia en el món actual. Doncs vol representar la perpetuació d'imatges imatges de moments viscuts. La selecció feta entre les obres proposades pretén donar valor a la feina associativa com a integradora de tendències i valors artístics dels diferents autors i artistes. L'entrada és de franc i és organitzada aquesta activitat per l'Associació Fotogràfica Enfoque Selectivo. I ens acostem al Centre Cívic de Sant Andreu perquè ofereix una altra exposició, en aquest cas l'exposició La Roda de del Temps. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins al proper 27 d'abril l'exposició La Roda del Temps, Eudal Sarrasolzes. Cançons de La Roda del Temps és el nom del qual s'engloben 12 poemes de Salvador Priu. Aquest any, 2013, és el que celebra el 100 aniversari, el centenari del seu naixement. El pintor andreueng Eudal Sarrasolzes ha volgut retromenatge al poeta traduir les seves paraules en imatges. Llenguatge que ha desenvolupat al llarg de la seva vida dedicada al món del grafisme. I també hem de dir que, un cop abandona l'activitat professional, Sarasols es dedica plenament al món de la pintura i el que podem veure a la sala. És una mostra de l'estil que el fa tan característic. Doncs aquesta activitat la podreu veure...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 Molt bé. doncs ara ja pràcticament arrenquem el que és la nostra recta final de programa i el que podem dir és que en aquests moments també s'està realitzant una altra, una altra activitat relacionada amb la literatura perquè volem parlar-vos d'un curs, un curs de relats curts per un comerç just.